Лікував нищівну критику. А потім, щоб упевнитися, що Доманицький її прочитає, приніс копію рецензії на їхню особисту зустріч у Львові. І забув її на столі. Розпочалася серія публічних звинувачень і скандалів, які тільки погіршили стан Доманицького. Швидка звістка про його смерть на французькому курорті Аркашон нікого не здивувала. Тоді київська громада знову зібрала гроші – всього 900 рублів, щоб доправити тіло з-за кордону. Поліція, побоюючись антиурядових демонстрацій, заборонила ховати знаменитого висланця в Києві. Похорон відбувся пізньої осені у рідному сели Доманницького на Звернигородщині. З Києва прибула скромна делегація – сім душ. Привезли з собою 20 вінків. Один від Липинського, який не міг бути присутнім, бо лежав хворий. Того дня йшов сніг з дощем. Видавець ради Євген Чекаленко виголосив перед натовпом селян сердечну промову, назвавши Доманицького чистою і святою людиною. Не дивно, що помер у віці Христа, а втрату непомітною для народу, який має так багато мільйонів і так мало людей. Туберкульоз і російське самодержаві є наш найбільший ворог, які допомагають одне одному як можуть. Вже тоді Чекаленко задумався над ідеєю придбати на Південному березі Криму невеличку віллу, щоб слабостилі українські письменники замість смерти по закордонах могли поправлятися в ній своє здоров'я. До цього треба було вкотре перекласти якісь із власних маєтків і сподіватися на добрі врожаї, щоб мати змогу провідати борг. Леся Теребинська також не приїхала на похорон. Вона щойно одружилася із молодим чоловіком, відбувала весільну подорож Південною Італією. Як Доманицький її бажав, вона не стала свідком його смерті. Чорний став залишився ніким не баченим, ніким не торкнутим. Хіба що у літературно науковому віснику за 1900 рік у книзі третій на сторінці 232 можна знайти один бадьорий віршик, сповнений оптимізму і зухвалої віри в людський поступ. Віршик присвячувався Лесі цій людині 20-го віку, і закінчувався рядками. І той місячний світ, що з дичачих ще літ, у вікні нам засліплював очі «Ми п'ємо, дамо, а самі утнемо ліхтарі електричні для ночі». І підпис «В дом». 10. 2009. Королева Плісняве. Я завжди хотіла бути розумною, але прогавивши свій шанс, так і не скориставшись природнім даром накопичувати знання – Дізнаватися було моєю пристрастю, аж доки інша пристрасть, жіноча, людська, не взяла наді мною гору. Замість тренувати розум, я управлялася в стражданні. Замість запоєм читати, я запивала нестерпний біль алкоголем. Я віддала перевагу любові і занихаєла високе мистецтво ясного мислення. Роки, які треба було присвятити щоденній коропіткій самоосвіті, промайнули в погану за особистим щастям. Яке саме по собі є лише ілюзією щастя, ілюзією погоні. Щасливішою я не стала, а втрачений час неможливо надолужити. Я пізнала почуття, але не пізнала мудрість. Малою я нишпорила всіма можливими міськими бібліотеками, просто щоб відчути безмір людського розуму. Згадуючи себе із розглявленим ротом і допитливим поглядом, я опадаю в жаль і гордість одночасно». Гордість за себе тодішню і жаль за теперішню. Місцеві бібліотеки не відзначились якимись унікальними фондами, були радше бідними, ніж задовільними. Але я захоплювалася їхніми колекціями і кожного разу затоювала подих від нетерпіння зробити чергову книжку своєю. Всмоктати її, як Кіров смоктує накреслену у профілактичних цілях решітку з йоду. Для чуття книжки було таким самим важливим, як і її пізніше прочитання, іноді навіть важливішим. Я була записана у всі без винятку міські бібліотеки, навіть районні, де крім щоденних газет, кілька десятків засмальцьованих детективів і полички з радянськими енциклопедіями, більше нічого не було. Мені здавалося, що в цих забутих цивілізацією куточках можуть ховатися невідомі дослідники скарбів, якісь загублені давноруські манускрипти чи дорогоцінні середньовічні ікунабули. Можливо, я би була добрим археологом. Шукаючи, я нічого не знаходила, але ніколи не втрачала надії знайти. У районних бібліотеках працювали добросельчанні жіночки в окулярах із товстою оправою – Подягнені в сіри або коричневі, іноді з величезними, бездоганно заплетими гулями в волоссі на потилиці, з пухкими родинками на підборідді, їхня затишна присутність надавала звичайній крихітним приміщенням майже сімейну атмосферу. Я почувалася тут, як удома. Особливо, коли бібліотекарки, їх було завжди дві, бралися підливати вазони чи розгортати заздалегідь приготовлені пакунки з обідом. Я сиділа просто перед ними в так званому читальному залі, що складався з двох засунутих докупи столів і порпалася в радянських енциклопедіях. Наприклад, тоді, як бібліотекарки наминали свій обід за невимушеними деревенями і підстаркуватими засіданнями, з пакунків доносився апетитний дух смаженої картоплі, обов'язково з кислими огірочками чи плову без м'яса, але з томатною пастою і мене викручувало порожній шлунок від голоду на виворіт. Пригадую, як одного разу я прийшла до них із завданням від учительки біології написати реферат про око Хруща. Бібліотекарка розгублено перезирнулася, Око Хруща? І взялися переривати все, що мали про Хрущів. Аж до українських народних пісень. Але про самі Хрущів і очі так нічого і не знайшли – навіть забули пообідати. Мені досі соромно перед ними, бо насправді я неправильно розчула завдання і мала написати реферат про око кліща, а не хруща. Чителька біології натякала, що кліщ – якісь дивовижні істоти. Під час статевого дозрівання в них неростає додаткова четверта пара ніг, а очі рішуче відрізняються від очей всіх інших живих істот. Чим саме я так і досі не дізналась». Процес розширення мого особистого всесвіту зупинився десь у 22. тому я, здається, не прочитала жодної вагомої книжки, не подумала жодної вагомої думки. Моє тіло портухло, як молоде дерево, у чиїй кроні розрослися омела. Цей стан можна було б назвати станом ситого задоволення тим, що є». Здається, я кілька разів навіть сказала щось подібне, але відразу ж забувала, бо пам'ять така не тривка вже за своєю природою, ще більше розвіюється з токсичними випарами чистих похміль. Я переїхала до Києва. В день працювала, ввечері зустрічалася з друзями, чиї всесвіті теж давно припинили розширятися. Замкнуті у обоязких, схильних до самодурства свідомостях. Виправдовуючи одне перед одним власну лінь, ми маєло що відчували. Тому мусили регулярно підвищувати градус для загострення почуттів. Прагнули драми, плачію, бурхливих суперечок. Образ і прощань назавжди, всього того, що вранці зазвичай стає незручно і соромно. Я любила повторювати, що все про всіх знаю, штрикала пальцем у груди співбесідникові і кричала, заливаючись сльозами. «Я все про тебе знаю. Я бачу тебе наскрізь. Звідки бралося це сльозливе всезнайство, я не здогадувалась. Мій всесвіт плісняв зсередини. І щоб вижити, потрібно було постійно переконувати себе, що я і моє життя особливі, що я реалізувалась і не потребую нічого нового. Я була королевою плісняви, а мої друзі – лицарі ордену пива і пляшки віскі за останні гроші». Коли я зникла з їхніх орбіт, вони з полегкістю відітхнули і стали зразковими сім'янинами. Оглядаючись назад, я бачу, як королева Плісняве неупинно вбивала королеву бібліотеку. Крок за кроком, хід за ходом. Цей шаховий турнір я програла остаточно, коли зрадила свій давній звичці ступати на берег великої річки, щоб принаймні посумувати через неможливість нею поплисти. Колись, приміром, я регулярно ходила в музичну і медичну міську бібліотеки, хоч ані з музикою, ані з медициною не мала нічого спільного. Кожної суботи, вже в старшій школі, і під час навчання в університеті я теж забігала до бібліотеки іноземних мов. Це була моя улюблена, завжди порожня, просто щоб поблукати між рядами стелажів. Здавалося, ніби я гуляю мініатурним глобусом або церквою, а всі ці книжки – французькі, італійські, німецькі, ікони з зображенням чужих богів, їхні священні писання. Моє невігластво не применшувало їхніх божественності. Я вивчила англійську як іноземну, але читати нею так ніколи й не змогла». Попри це я досхочу набралася в бібліотеці англійських книжок. Максимально дозволялося шість. Наприклад, Джейн Ейр «Алісу в країні чудес», Доріана Грея «Мільтонський втрачений рай з химерними ілюстраціями», Доре «Англійський переклад індійських вед» і ще якусь з гарною обкладинкою «І тягла все це додому». Там книжки лежали увесь наступний тиждень на столі, немов на алтарі, не читані. Я ж тільки з благоволінням гладила їхні палітурки і розглядала картинки, якщо такі були. Наступної суботи вирушали за новою партією. Прошу оповідання о Генрі і Честертона, і ще Марка Твена, і Володар Мух, Голдінга. Молода бібліотекарка, випускниця факультету іноземних мов, порадливо і без тінь єхидства зауважила, що водолодаря Мурх я вже брала двічі у цьому році і один раз в минулому. «Нічого», – відповіла я, не згинувши око. «Хочу освіжити в пам'яті». Окрім англійської, я пробувала читати і вчити німецьку, французьку, польську. І навіть одного разу купила іспанську мову за 30 днів, щоб могти читати Богерса в оригіналі. Шукала легких і швидких способів, якихось таких, щоб покласти на ніч під подушку, а вранці нова мова вже щонайменше на розумовому рівні. У наслідку я не знаю жодної. І тепер картаю себе, що доклала замало зусиль. Час безповоротно втрачений. Я вже ніколи не оволодію латиною, чи давно грецькою, чи санскритом, чи хоча б церковно Мій всесвіт обнесений українською і російською, як тюрма колючим дротом. І від усвідомлення, що я ніколи не вирвуся за межі цієї тюрми, часом стає нестерпно. Мій всесвіт малюсінький, крихітний, просто тобі не всесвіт, а світичок. Зазвичай середньолюдська рівнина, на якій не відбувається нічого цікавого, окрім помірних опадів і непомітних змін пір року. Я одружилася з чоловіком, з яким випадково познайомилася у потязі. Він був істориком, але працював туристичним гідом. Свою роботу чоловік робив добре, майже ідеально і взагалі був зазвятим перспекціоністом, через що я в нього, очевидно, і закохалась». Це сталося не відразу, а тільки після того, як усвідомила, що так само мушу бути ідеальною, як перфекціоніст вважає мене гідною собі парою. Його любов надихала. Це була навіть не любов, а обожнювання, може поклоніння. Те, що чоловік мене одного разу вдарив, не перечить сказаному. Я впала на спину, тримаючись за щоку. А він підійшов і вдарив ще раз зі словами. «Щоб ти вже точно ніколи не змогла вибачити». Я вибачила, звісно, ми обоє були на підпитку. Коли це сталося, і вранці мало що пам'ятали. На обличчі не залишилось зродного знаку. Просто, як завжди, захотілося гострих відчуттів, вирішила я. Але іноді пізніше я згадувала його. Схиленого перед другим ударом цей шалений жорстокий погляд, мову дикуна, який руйнує капище громоверця. Хоч добре знає, що помста у формі блискавки неодмінно нас дожене. Ударом він хотів покарати себе, а не мене, забрати мене в себе, щоб нарешті змогтися впасти на саме дно існування і мучитись, як мучаться прокляті, тихе щастя. В якому ми з ним жили, душило його так само, як і мене, але тільки в станах зміненої свідомості. Ми дозволяли собі в цьому зізнатись». Або ж я все неправильно зрозуміла. У мене тоді часто бували відчуття, що я не розумію справжнього значення подій. Наче мене хтось засліпив і оглушив, як колись зайців, щоб потім вистрілити їм у око і підвісити за задні лапки до цвяхів на стодолі. Та кров стече без шкоди для хутра. У спробі вивільнитися, зіскочити зі цвяха я час від часу писала, кожні два роки видаючи нову тоненьку книжечку оповідань. Але ніхто моїм доробком особливо не цікавився, бо тексти оглушених не обов'язкові і просякнуті марнотою. Чоловік заспокоював мене, кажучи, що вони просто не розуміють. Але насправді не розуміла я, а не вони. З ними завжди все в порядку». У мене був страшенно прикрий і боягузливий кіт, якого я все ж дуже любила. Він спав на ліжку. Коли я ввечері поверталася додому і засувала замерзлі руки в його м'який смугасто сірий хутряний калачик, щоб зігрітися, кіт невдоволено напідрозрював очі і відразу засинав знову. Він спав цілодобово за винятком кількох годин глупої ночі коли на нього нападала котяча дурійка. Тоді він не самовито гасав повинення тій квартирі, граючи по мені сплячий, як цьому тільки забаглося. Кіт скакав по животі, по грудях, по голові зачіпав пазурами мої легковажно відсутність під ковдри пальці ніг. А коли я ретельно закутувала ноги, кіт знаходив найменшу щілину в ковдрі і впивався гострими іклами в литку чи в лікоть, наприклад. Я верщала від болю, а він тріумфально зістрибував на підвіконня, повертаючи по льоті вазони, і ті з гуркотом падали на підлогу, розбиваючись. Уб'ю, верщала я, була третя, четвертя година ночі, а кіт задоволено муркотів, знаючи, що я нічому йому не зроблю, бо поперше не спіймаю. Коли до квартири навідувалися чужинці, цей бравний, запівничий вояк перетворювався на паралізоване котяче опудало з пазурами і хутром дибки. Хто його в такому стані мав необережність зачепити, міг залишитись без ока. Але найбільшим пеклом було з таким боєгуством подорожувати. Дві години йшло на те, щоб врешті виловити і запхати кота в спеціальну клітку з лози, яку він обдристував вже на під'їздах до вокзалу. Я мусила виходити з таксі раніше і чистила клітку на тротуарі за прихрипленим з дому рулоном туалетного паперу. Кота я мусила при цьому притискати коліном до землі щоб не скочив колеса автомобілів. Але він навряд чи скочив би, бо від страху не міг поворохнутися. Тільки витріщеними очістками жар безкінечно ворожий простір навколо себе. Я злилась і розвазалась одночасно. Такого страхопуду, казала я, немає на всьому білому світі. Коли моїх знайомих спокійно їздили на деякі відстані, а цей так ніколи не міг прийняти простого факту, що поза його тілом і за його домом може існувати ще щось. Все світ мого кота був таким самим обмеженим і запліснявим, як мій. Тоді я не здогадувалася, що незабаром переплюну свого чотириногого вихованця і приплюнуся до тортур. Так само безпорадно капітулюватиму перед навколишнім, боячись поворохнутися, щось прошепотіти чи подай кліпнути. У вагоні нічного потяга кота завжди попускало. Безмежний простір тут знову ставав обмеженим. Мав підлогу, стіни і стелю, кіт обнюхував кожен сантиметр купе. І знеможено засинав на ногах у якоїсь доброї тітоньки пасажирки до ранку. Мене після пережитих туртур він демонстративно ігнорував. Останнє я привезла кота до батьків з наміром залишити його в них надовше. Батьки кота не любили. Він точно пазурю об їхній улюблений диван у вітальні, щойно притягнутою новою позолоченою тканиною. Позолота літала по квартирі, а мама літала за шкідником, погрозливо вимахуючи на кухонним рушником. Кілька разів їй давалося огріти кота по хвосту. «Я залишу його ненадовго у вас», – сказала я батькам за вечерою. «Ті ні про що не здогадувались. Ви їдете кудись відпочивати? Я ще точно не знаю, але хочу бути годовою, коли прийде час. Дивись тільки ненадовго, будь ласка, бо він нам нищить диван у вітальні». Я змінила тему розмови. «Ви пам'ятаєте, як я вічно тягала з бібліотеки книжки?» «Так», – підтвердив батько. Ти багато читала, коли була малою. Я, правда, ніколи не розумів, навіщо тобі книжки про владу каліцт у солдатів Першої світової війни?» Там було багато фотографій. Але ми гордилися тим, трутилася мама, що ти читала англійською. Я не читала, а тільки вдавала, що читаю. Батьки знітилися і замовкли. Я шкодую, що іноді говорила з ними занадто прямо. У будь-якому разі ти була розумною дівчинкою, врешті мовила мама. А тепер такої більше не є. Батьки знову замовкли. Вони не вважали мене дурною, просто сам хід розмови видавався їм незвичним. Коли я пакувала речі, щоб їхати назад, кіт сховався у вітальні під диваном, остерігаючись потрапити до ненависної йому клітки з лози. Я пам'ятаю тільки два зелені вогники, які пропікали мене наскрізь, з-під диванного мороху, благаючи залишити в спокої серед цієї пелюки і золотих позоліток. Але ж ти боягуз, Це все, що я кинула йому на прощання. Після мого відходу кіт, мабуть, ще кілька годин не висувався звідти. Наступного ранку я відчинила своїм ключем квартиру. Чоловік ще спав. Було пів на сьому ранку. Я за цілу ніч навіть не задрімала, бо надміру добросовісна провідниця напалила у вагоні до сорока градусів. Пасажири пороздягалися до трусів, хоча на дворі був грудень, і за вікном всюди лежав сніг. Мені здавалося, що я плавлюся, як шматок руди в доменній печі, а коли знову вийду на холод, то застигну повторно, але здеформована так, що більше ніхто ніколи не зможе мене впізнати. «Це ти?» – шепнув сплячий. «Не знаю», – відповіла я, лягаючи поряд. «Вчора показував групі росіян «Царський Київ», – повідомив чоловік. Він завжди розповідав мені новини з роботи, я завжди слухала з великою цікавістю». Чоловік теж ні про що не здогадувався. Тепер я думаю, що він просто вдавав, ніби не здогадується, бо не міг не помічати моєї дивної поведінки останніми тижнями. Він був тим, хто справді бачив мене наскрізь. Тільки ліколи не зізнавався і не тикав пальцем у груди. Я зітхнула, набираючись сміливості. Чоловік остаточно прокинувся і пригорнув мене до себе, щоб запобігти неминучому. «Не треба», – благала вимерзла голубінь його очей. «Не роби цього». «Я мушу тобі щось сказати», – почала я. «Може, пізніше?» Він точно все знав, але сподівався, що якимось минеться. Хотів пересидіти важкі часи. «Я більше тебе не люблю». Ми мовчки лежали в ліжку, не видівши туплячись у стелю. Чоловік не ослабив обіймів. «Це неправда. Нарешті вичавив із себе, коли я вже почала сумніватись, чи взагалі не сплю». «Я знаю тебе. Ти просто скучила за новим. Хочеш водночас пережити багато життів, але це неможливо. Мені мого життя забагато. У мене відчуття, що я вже давно померла». Чоловік підвівся з ліжка, його руки тремтіли. «Що значить померла?» Тремтячими руками він черкав сірник, щоб запалити цигарку, хоча недавно кинув палити. «Я заплісніла. Я королева пліснява, розумієш?» Не розумію, ти успішна авторка, в тебе регулярно виходять нові книжки В тебе друзів, тебе поважають, у тебе є свої гроші Невеликі, зате ти робиш те, для чого призначена Яка пліснява, що це взагалі за метафора така? Легке незадоволення – природна річ Думаєш, мені приємно розпинатися перед групою недоумків Про всі рази, коли цар Микола II відвідував Київ? Я теж буваю незадоволений Чоловік умів що завгодно пояснити раціонально в цьому була його найбільша сила і найбільша слабкість. «Я більше тебе не люблю», – повторила я, але голосніше і впевненіше. «Чому? Назви мені якусь причину». «Немає ніяких причин». «Так не буває». «Буває!» – я кричала і плакала. Він затягувався сигаретним димом на повні груди. «У тебе хтось є, так?» Ствердна відповідь заспокоїла б його, надала б усьому логіки. «Так. Як давно?» Це не має значення. Справді, немає. Він без опустився на стілець біля вікна. Двірничка якраз витягувала на дорогу повні контейнери зі сміття. Вона так завжди робила о цій порі, будячи мешканців на роботу і до школи. Її називали сміттєвим будильником. Я відкрила дорожню сумку, з якою приїхала і почала докидати туди якісь свої речі. Чоловік беззвучно спостерігав за моїми рухами, а тоді раптом. «Можна тебе про щось попросити?» Проси. Я хочу востаннє з тобою кохатися. Це неможливо. Я вдяглася, взяла сумку. Ній потім виявилися речі далеко не першої необхідності. І вийшла з квартири. Чоловіки далі нерухомо сидів на стільці. Таким я його запам'ятала. Розніженим після сну. І знищеним несподіваною новиною. Золоті кучері, голубі очі. Світовий смуток, в якому я легкий вітерець, що ненадовго зробив поверхню бездонного гірського озера. А потім раптово помер мій кіт. Батьки взяли його з собою на відпочинок і в дорозі, коли б кіт прогнозовано обристався, забули основні правила безпеки і не притисли його коліном до землі. Коли вичищали на узбіччі клітку з лози, кіт вирвався, сповнений екзистенційного жаху на дорогу, просто під колеса срібного ланоса. «Я довго звинувачувала у всьому батьків, мабуть, щоб витіснити нестерпне почуття власної провини, яке іноді безжально накочує і вкриває холодним потом». У кожному коті я бачу його. В абсолютній тиші виразно чую його характерне м'яке зіскакування з підвіконня на підлогу. Укуси від іклів досі почісуються. Кіт також мені сниться. Скручений калачиком, я запихаю в вогке нагріте хутро замерзлі руки, і він невдоволено мружить очі, щоб я нарешті дала спокій. Голосом покинутого чоловіка кіт каже, що пробачив мені. Годі терзатися. Але я не вірю. Одинадцять. 1910-й. Арагаць. Покликання нарешті отримало свою географію. Україну треба було шукати там, де її востаннє бачили – в Києві. Липинський захопливо кинувся на пошуки, увесь аж світився. Казимира теж несподівано піддалася ні тут, монументальній красі малоросійської столиці. Часто гуляла, спускалася трамваєм на поштову площу, щоб звідти пішки йти до університету, в якому відвідувала курси російської мови. Стояв червень. Грозило майже щодня. Блискавиці нещодавно прошивали дніпровські води, ніби намагалися поцілити у злочинця, що ховався там бід божого гніву. Але втраптяли тільки у небесні, ні в чому не винні київські рибалки. Після кожної такої грози тіла лебалок витягали з Дніпра волоками. Безпощадність пасувала цьому місту з гірким присмаком журавлиного, або по-київськи кажучи, клюквенного квасу і захмелілим від влади очима всюди сущої охоронки, яка вже давно стала неодмінним елементом щоденного побуту киян. Клюквенний квас Липинський вперше скуштував з Іваном Франком, який на ту пору теж несподівано сюди навідався. Разом з Липинським вони шастали недільним ринком антикваріатів на Подолі. Франко купував книжку за книжкою. Липинський віймав з його кишені гроші і розраховувався – Сам Франко цього робити не міг. Його покручені руки вкрилися жахливими ранами і пухирями від креозоту. Ще він неймовірно смердів і час до часу плів нісенітниці. Київські жебраки виглядали краще, ніж найбільший і найвизначніший галицький письменник і громадський діяч усіх часів. Липинський спостерігав за ним із жалем і острахом. Втратити розум для нього було само гірше за смерть. Він зустрів Франка у редакції газети «Рада» на Великій Підвальній, куди зайшов, щоб особисто занести чергову статтю. Франко сидів біля вікна у товаристві кореспондента Єфремова і редактора Павловського. Сиве волосся сягало плечей. Безумні очі тривожно прикипіли до золотоволосого дворика. немов чекали звідти приступної атаки якогось ворога. Ніхто не знав, як хворий дістався зі Львова до Києва. Звідки у нього були гроші, якими Франко розкидався направо і наліво? Чи був у Франка паспорт і віза в ньому, коли він збирався назад, і чи збирався взагалі? Поселився він у видавця газети Євгена Чекаленка. Честь приймати Франка супроводжувалася величезними клопотами з його догляду – Франко не міг ані вдягнутися, ані поголитися, ні навіть самотужки піти в туалет. При цьому він говорив, що мусив тікати зі Львова, бо негідник Драгоманом не дає йому жити. переслідує всюди, куди б Франко не пішов. На вулицях, у власній хаті. Заглядає у вікна, гегоче у спину, сидить, звісивши ноги на даху високих львівських будинків, і гукає звідти. «Аго, Іванку, Іванку!» Драгоманом за життя різкий конкурент Франка, авторитетний український мислитель, помер в еміграції 15 років тому. У поїзді теж не давав мені спокою, жалівся Франко співробітникам газети, і ті ледве стримувалися, щоб не порснути сміхом. Виріс на дах і деколи потріпував мені у вік бородою, а борода довжелезна вимахала, найметься чоловікові, тільки це помагає. І Франко вийняв з торбини пляшечку з креозотом. Напрочуд смердючою і дуже отруйною речовиною, яка просочувала для водостійкості дерев'яні шпали, замочивши в речовині руки по самій лікті, він розмахував ними навіть всі сторони, пританцьовуючи, ніби відганяючи злого духа. Тільки так помагає відогнати, інакше ніяк. Кожного дня Франка брав хтось на себе і супроводив по місцях, які мали бути цікавим українському інтелігенту. Таких у Києві виявилось не надто багато. Крім Ради, ще український клуб на Володимирській і українська книгарня на Бескадівській коло двірця. Решта столиці Вільголь напокоїлася під пильним наглядом чорносотенців і царської канцелярії. Читала консервативну монархічну газету «Київляніні». Етат край руський, руський руський, говорила російською і взагалі здавалося осередком російського націоналізму. У книгарні Франко аж розплакався. Коли управитель Степаненко звернувся до нього українською із запитанням, чи може допомогти, книгар відразу не зматикував, хто перед ним стоїть, а опізнавши, неймовірно зрадів, і кілька годин приймав високого гостя з усякими почистями. Розум Франка не завжди був потьмарений. Коли розмова заходила на його улюблені теми, він оживав і розмірковував глибоко і ясно – тоді у божевільному параноїкові можна було знову пізнати найпотужнішого інтелектуала – Галичини, що відзначився мало не в кожній сфері людського знання, починаючи від сходознавства і закінчуючи новомодним західноєвропейською психотерапією. Активісти, хоч як їх не відмовляв Чекаленко, організували в українському клубі на франкову честь «П'ятнадцятий літературний вечір». Людей набилася повна зала. Подібні аншлаги клубу переживав не так часто. Франко скромно сидів перед гостями на стільчику, який зауважливо відсунули від перших рядів на безпечну відстань, щоб деннітні жіночки не знепритомніли від уїдливого смороду. Липинський привів Казимиру. Тоді вона вже була на пізньому місяці вагітності і посеред вечора мусила повертатися назад до готелю, бо від креозоту їй увесь час хотілося блювати». Франко атомість тримався солідно і впевнено. Було видно, що він як міг насолоджувався дійством, бо такої громадської уваги давно не переживав, розслабився. досхочу на накритикував галицьких землячків з містечіства, а великого українців – яловість і брак національної свідомості. А тоді вже під самий кінець раптом заявив, що переклав золотого віслюка – Апулея – Залою покотилося здивування. Мало хто вірив, що в такому стані можна перекладати з латини. Інші не знали, хто такий Япулей, на що Франко добре ображено заявив, що переклад йому дуже вдався. Сам Апулей приходив і розхвалив мій переклад. Так сказав, дастись фантастиш. Зала розреготалася, але Пинський заплющив очі від сорому і жалю. Одну з новел Золотого Віслюка Іван Франко справді переклав Амор і психи можна знайти в його 50-томнику Безсумство почувалося в Києві як удома. Чи були чекаленкові слова? Розум втрачають від безнадійної боротьби, дорогий друже. Вони з Липинським часто до пізнього вечора засиджувалися у садку Чекаленкового дому на Маріїнсько-Благовіщенський, сторож мирно. Куняв на лавці під парканом. У вікнах будинку в кожній кімнаті блимкотіли вогники. Велика родина Євгена Харлампієвича складалася з п'яти дорослих дітей і підстаркуватої дружини. «Гляньте на мою реакцію», – сказав Чікаленко. «Одна половина хвора на легені або шлунок, інша безумна». Один старший шемед за революцією в Лубнах і українську газету відсидів у тюрмі, а тепер сахається власної тіні. Ходить як неприкаяний по Києву і всім розказує, що за ним слідкують і хочуть убити. Помутилося чоловікові в голові. Манія переслідування не знати, що з того щось вийде. Редактор мій Павловський вже два рази сидів за статті в раді, раз в місяць, раз в два місяці. Євремов, мій головний дописувач так само. Не редакція, а збіговізко головників. Я сам себе ловлю на тому, що вже звик до постійного обшуку вночі. До опитів механічно переховую важливу конспіраційну по у щоденниках не пишу прізвищ, щоб нікого не наражати на небезпеку. А коли чую серед ночі, чомусь завжди гади приходять ночі. Як хтось гримає в двері, то перша думка – «Не забути чайник і мішечок арагацом. Ось, як я можу вам сказати, кожна порядна людина в Києві мусить мати чайник і порошок від блощиць про запас. Я маю, я спокійний. Чи це нормально? Це ненормально. Всі ми поставили безумцями, нещасний Франко у своєму безумстві менш божевільний, ніж ми. У поліційних участках, худи українську інтелігенцію вряди ряди годи закривали на кілька днів для профілактики, кишіло блощицями і вошами. Коли старший син видавця повернувся із закордонного навчання – Відразу загримів до в'язниці. Чекаленко підняв усі свої зв'язки серед високого київського начальства, щоб могти передати всередину рятівний порошок. Коли юнак виходив на короткі побачення, у його чобутах хрустіло від паразитів. Арешт був приурочений до двохсторіччя перемоги Російської імперії у битві під Полтавою. До Києва приїжджав сам цар Микола II, і столична охранка з метою, як би чого не вийшло, загребла всіх, хто міг мати зв'язки з революціонерами. Першими попали під роздачу особи, що бували за кордоном. Чекаленко він чував вину за те, що сталося. Бо якби не сімейний скандал, син не повернувся б зі Швейцарії у такий неблагополучний час і не мусив би пересиджувати святкування у товаристві київських злодіїв і повій. Про Чекаленків скандал Липинський дізнався одним із останніх, бо ніколи не звертав увагу на чутки і плітки. Крім того, він був дуже зайнятий місіонерською працею, видавав інформаційний тижневик і працював над польськомовним із тактичних міркувань історичним альманахом, який на 200 сторінках мав умістити всю багатовікову еволюцію українського питання. Через брак однодумців Липинський більшість роботи виконував самотужки. Писав окремі розвідки, які потім розросталися в цілі монографії. Шукав відповідні тексти українських авторів і перекладав їх польською. Нишпорив по архівах, копіював старовинні портрети для ілюстрацій. 200 сторінок явно не вистачило. Липинський коротив, креслив, потім раптом знову багато дописував. Потім вихід альманаху постійно відкладався. Паралельно він їздив... Центрально центральнонауковськими містами, з лекціями для поляків, яких там мешкало доволі багато, доводячи на історичних прикладах їхню потребу самовизначитись і стати громадянинами України. У подорожах Липинського всіляко підтримував його дядько – поляк-українофіл з-під Умані. Він власноруч розсилав запрошення знайомій польській знаті, і та приходила на лекції часто тільки з поваги до Рокицького, а саму лекцію слухали, зціпивши зуби. Щоб бути українцями, поляки не мусять перекреслювати «бути поляками». Із запалом переконував їх Липинський за імпровізованою трибуною – так він, намагаючись розв'язати особистий конфлікт між походженням і покликанням, потроху доводив до територіалізму – ідеальної політичної концепції усього свого життя – Ця концепція включала будь-яку класову і національну ворожнечу, бо згідно з нею, будуючим елементом майбутньої держави мали стати не спільна кров, як у націоналістів, чи приналежність до спільної соціальної верстви, як у соціалістів, а спільна земля, заради інтересів якої об'єднуються всі її мешканці, незалежно від походження, мови, віри чи роду діяльності. Така проста й чітка схема подолання ворожнечі на різноатичних українських територіях. Як не дивно, саме порокувала ще більшу ворожнечу. Свої лекції Липинський видавав окремою книжкою, яку наробив серед поляків великого шуму. Книжку скуповували, по книгарнях і знищували. А її автора називали як недурним, то дегенератом і німецьким агентом. Дві варшавські газети – Курджек, Варшавський і Гонєц – Надрукували за візнання фальшивого шпигуна, який стверджував, що український національний рух, а особливо такий собі Вацлав Ліпінський. Прізвище було навмисне змінено, але всі розуміли, про кого йдеться. Відпрацьовують руські марки. Журналістка підлість неймовірно вразив Лепинського. Лицарям брехні він відповідав у раді гнівною заявою, в якій обіцяв потягти обидві газети до суду за наклеп. «Ви мені допоможете?» – попросив він Чекаленка. «Я не знаю, на пересовому праві не знайомий ні з одним адвокатом». «Оближте», – відповів той. «Тільки зайві витрати нервів і грошей. Скільки таких брехонь було надруковано про мене, чи їм тільки агентом я не був». Але Липинський не вважав для себе можливості поступитися. «Звинувачення в хапчивості не годиться залишати без відповіді. Це незминна пляма на репутації, як ви не розумієте». Чекаленко розумів, він допоміг Лепинському з пошуками адвокатів і кілька разів за кошт редакції посилав до Варшави кореспондентів, які б висвітлювали хід судового процесу. Однак саму справу вникав мало. «Нешчасному приватному житті, – сказав він якось Лепинському, – громадські справи більше не видаються такими важливими». Цей кремезний, з мудрою цапеною борідкою чоловік-ураган, завжди енергійний і готовий сперечатися до останньої краплі крові, тепер увесь змарнів і з чах, замовк, постарів. Його повні п'ятдесят пропустили на обличчі важкою чорну тінню. Якщо я можу щось вам порадити, Єгрем Харламовичу... Ніхто не може мені порадити, але зізнаюся вам чесно, любив В'ячеславе, що за останні кілька років я тричі був на самому волоску від самогубства. Липинський тоді не на жарт перелякався. Від видавця Ради можна було чекати чого завгодно – вибуху, скандалу, шквалу протистанців, але аж ніяк не скорб вкоротити собі віку, чи Каленкові просто не пасувало страждати мовчки. Увесь світ мусив дізнатися про його біду і страждати разом із ним – і навдовзі світ таки про все дізнався. Вже через місяць, власне, перед візитом царя Київ із смаком обсолював подробиці подружньої трагедії хрещеного батька України. З'ясувалося, що Євген Харлампійович уже віддавна був закоханий у дівчину молодшу за себе на 25 років, але приховував почуття аж до моменту, коли дізнався, що дівчина теж до нього не байдужа. Тоді вже ніщо не могло його спинити, мов розбитий бик. Чекаленко з головою кинувся у виру нових почуттів, але ситуацію у сто крат погіршували родинні зв'язки з обраницею. Вона доводилася його дружині небогою, на полюбовне розлучення, сподіватися, було годі. Ображена жінка провела Чекаленка всіма колами пекельного громадського осудження. Перше, що вона зробила, дізнавшись про зладу, викликала за кордон старшого сина і влаштувала принизливе сімейне судилище. Всі п'ятеро молодих Чекаленків стали на бік матері і розірвали з батьком будь-які зносини. Найближчі друзі теж не були в захваті від того, що сталося, і вниховними бесідами пробували повернути бунтівника в сім'ю. Ці спроби, звичайно ж, не мали жодного успіху. Чекаленко повторював, що свій шлюб вважає давно закінченим, Оскільки з дружиною вже багато років фізично не жив, а заради застарілих моральних принципів жертву особистим щастям не збирається. Скандал закінчився ще більшим скандалом. Залишивши будинок родині, Чекаленко перебрався з коханою на нове помешкання. Кожен їхній спільний вихід у світ відтепер перетворювався на трагедію. Коли якось у театрі донька Чекаленка вкотре демонстративно не подала руку і відвернулася – у Юлі Михайлівни так звали нову обораницю. Пішла горлом кров. Лише через рік пара змогла узаконити свій шлюб. Київський рік Лепинського теж добігав кінця. Газимира наполягала їхати народжувати до Кракова. Ячислав особливо не заперечував. За час проведений тут він відчував, як поволі втрачає колишній ентузіазм. Тепер він так само ходив просторами київськими алеями, постійно озираючись, переховував важливу кореспонденцію знайомих, а в нагрудній книжечці старався не згадувати жодних прізвищ. Страх і безумство потрохи захоплювали його світлини, раціональний розум. І втеча була одним із способів порятунку». Перед від'їздом Липинський зайшов до редакції попрощатись. Чекаленко якраз мудрував, де б взяти додаткових 10 тисяч рублів, щоб безбиткова газета могла виходити наступного року. «Як рада помре, – грозився Чекаленко в голос, – то я сам зникну з українських горизонтів. Поміняю одну букву в прізвищі і стану румуном – Чекалеско, бо стидно бути частиною такого гнилого народу. Вийду геть із цього азійського царства». Раніше від повного банкрутству газету завжди рятувало чисте проведіння і чиєсь несподивана щедрість. Сам Чікаленко вже втратив на національне відродження близько ста тисяч власних рублів. Він любив повторювати, що мало бути патріотом до глибини душі, треба бути патріотом до глибини кишені. У цій справі, щоправда, як і Липинський, у своїй він рідко знаходив спільників. Колеги пропонували шефові намацувати у літні місця газету «Клеєм». Як засіб від мух, меркальтильні земляки купували її охочіше а редакція саме зайшов спір навколо політичного курсу Ради. Липинський висловив голос своє незадоволення відсутністю чіткої і відкритої незалежницької лінії, яка, на його думку, є єдиною правильною в умовах сучасної політичної боротьби. «Не культурна автономія, тільки власна держава може дати українцям те, чого вони хочуть». Сказав він, очевидно, трохи необережно, бо чекаленько спалахнув. «Спустіться на землю, добродію. Про яку державу ви говорите, якщо єдину щоденну українську газету в Росії передплачують на всі мільйони пару сотень людей? Село неграмотне. Місто Московське. Немає кому газети читати, а ви кажете, держава. З ким її будете будувати? не хохли і малороси ще не повстали українцями, не вилюднили». Не ви людні ли, кажете? А як же ви? Як же я? Невже ми не люди? Такі польські вовки, як ви, Вацлаве, чи Каленко спеціально обрав повську форму його імені, щоб глибше вколоти. Коли настане скрута, неодмінно завиють по-своєму. Це ганебна брехня. Липинського немов шпарили. Своїм дотеперішнім життям я, здається, ніколи не давав приводу для подібних прогнозів. Він довго не міг забути цих щекаленкових слів, які, мов, ніж у спину від найближчого друга зриналися у пам'яті завжди, коли Ліпинський почувався слабким. На додачу фінансові труднощі остаточно зіпсували стосунки з батьком, який не хотів платити за синові численні викраданні проекти. Єдину надію Клара і Казімір Ліпинський покладали на народження дитини. Зазвичай така вагома подія приводить до тями найзапекліших дури світів. Стаючи батьками, вони покидають порожні мрії і беруться до чого, що забезпечить життя їхнім нащадкам безбідне зростання. Казимира народжувала у краківській клініці для породіль. Вважаючи домашні пологи з пережитком минулого, вона твердо наполягала на лікарському супроводі – Модерні переконування врешті врятували їй життя, бо пологи несподівано пройшли з ускладненням, і лікарі опівночі мусили поспіхом робити операцію. Липинський увесь час сидів у темному коридорі і молився. Йому першому вручили «За мазуряне кров'ю немовля, Казимира ще майже добу потому пролежала без свідомості». Дівчинка на руках Липинського трималася тихо, немов пташеня, яке з огляду на власну безпеку мусило добре все зважати, перш ніж цвікнути. Їй такі ж великі і чорні, як у батька очі, зачаїлися, ледь при відкриті, ніби вижидали, як Липинський себе поведе, як ворог, чи як годувальник і захисник. Липинський неуміло притулявся до пташечного щукою, і лише тоді воно щиро заверщало. Варшавські газети за день до оголошення вироку таки пішла на мирову і вибачила позивача. У розлогому протестуванні Курджий-Варшавський запевнив, що всі звинувачення у праці за проруські марки були бездоказовими, а активна громадська діяльність пана Липинського заснована виключно на ідейному ґрунті. Доньку назвали Євою. 12. 1914-й. Весна таки неможлива. Ти неправильно її тримаєш. Уважай на голівку. Я вважаю. Вона чомусь завжди плаче, коли ти поруч, ти її лякаєш. Діти часто плачуть. Твої вуса, ось чого вона боїться. Я їх поголю. Не треба. Без них ти схожий на голопуцька. Чи яке було те слово? Тоді не буду голити. Що нового сталося у світі? Я здаюся тобі такою дурною, «Чи ні з чим не встигаю? Вся в пелюшках!» «Заспокойся, світ стоїть, де був, ти щойно народила дитину!» «Не кажи мені заспокоїтись, я ненавиджу, коли ти так кажеш!» «Більше не буду, дай мені Єву!» «Ти неправильно тримаєш голівку, вона тебе боїться!» Дитина постійно плакала, бо в Казимири не вистачало грудного молока. На третьому місяці молоко пропало зовсім. Довелося їхати в далеке польське село до двоюрідного брата. Його дружина якраз теж народила і погодилась допомогти з годуванням. Її молока вистачало на двох немовлят. Казимира поїхала. Липинський залишився у Кракові сам. Почувався покинутим, виштовхнутим, злився на себе, на Казимиру, взагалі, на всіх. Щоб потамувати цю злість, він знову з головою поринув роботу. Іноді до кабінету заглядала теща Шумінська, щоб повідомити новини про доньку і онучку. Казимира писала матері і ніколи самому Липинському. Це лютило його ще більше. «Чи ти плануєш повертатися і коли? Я теж маю право брати участь у вихованні Єви. Я хотів би, щоб ми всі разом поїхали на роздво до моїх батьків у Затурці. Як ти думаєш, уже можна буде?» «На Різдво не поїхали. То, може, на Великдень я хотів би, щоб Єва призвичайилась до своєї другої батьківщини? Хіба її вже не можна готувати звичайним коров'ячим молоком? Чому ти там сидиш, Каземиро?» На початку 1912 року нарешті вийшов польськомовний альманах Липинського з «Жедо в Україну», над яким він неумтинно працював майже три роки. Це був грубезний, томисько, з української історії, навіть не про істо історії, а історії політичної. Під таким кутом зору поляки ще ніколи не дивилися на своїх східних сусідів. Не подивилися й цього разу непревелике розчарування Липинського. Альманах пройшов абсолютно непоміченим. Його не хвалили і не громили, ні свої, ні чужі. Наклад лежав по книгарнях нерозкуплений. Липинський сподівався, що на тлі браку історичної наукової літератури – Хтось з України принаймні візьметься перекласти якусь частину, але не сталося цього. Українське громадянство було зайняте мріями про війну, про неї як про єдину можливість національного звільнення. Чи переходу від Азіатської Росії до Європейської Австрії, говорили дедалі частіше. Преса відчутно мілітаризувалась, на Східній Галичині утворилося військове товариство «Січ», складне не тільки з самих українців, яке могло в майбутньому стати основою національної армії. «По газетах пахне війною», – писав Липинському з Києва Чекаленко. «Це наш шанс». Проте Липинський не поділяв загального ентузіазму. Він погоджувався, що війні може зіграти на руку пригніченим народам, але жертви, які вона принесе, значно перевищуватимуть вигоду. «Помруть найкращі», – говорив він, – «а коли прийдеться до будування держави, то робити це не буде кому, бо громадянство, як слід, не підготовлене. Доведеться бути залежним від зовнішніх обставин, то від настрою мас і рішучості поодиноких людей». Українська ідея ще не визріла. Ще немає достатньої кількості послідовників. Ще би років 15. Кожен наступний день у Кракові ставав нестерпний. Липинський зачинявся в кабінетами і годину сидів за статтями, не в силах написати бодай кількох речень. У вухах годіло, в очах пливло. Розум відмовився підкорятися і подумки витав десь у інших вимірах. Роздряжнений Липинський встановлював собі обсяги роботи, які мав завершити, перш ніж лягти спати, але ці обсяги неможливо було виконати, і він гарячково ходив кабінетом аж до ранку, доки виснажене тіло не падало безсило з ніг. У вас не врастеніє, вельми шановний пане, лікарі приписували Липинському абсолютний спокій і відпочинок від роботи. Але я нічого не роблю. От і відпочиньте, не думайте ні про що. «Я завжди мушу думати. Даремно, шановний пане, даремно». Липинський поїхав до батьків на Волинь і два тижні дозволив матері про нього піклуватися. Клара Липинська взялася до справи з превеликою охотою. Вона поїла сина трав'янистими чаями і до схоча нарікала на погану невістку. «Поведінка Казамири мене не дивує», – казала вона. «Цього треба було очікувати. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що в неї все гаразд з головою». Кажуть, після пологів таке трапляється з жінками, що вони більше не підпускають до себе чоловіків, тобі треба порадитися з адвокатами. Зараз адвокати можуть вирішити все. Дорогою назад підлікований Липинський заїхав на день-два до Києва. Обійшов старих знайомих і з сумом переконався, що їм дедалі менше є про що говорити». В Києві Липинський теж почувався виштовхнутим, викинутим із живого процесу, ніби вийшов на якийсь проміжній станції, а поїзд з гуркотом поїхав далі. Всі свої видавничі проекти він позакривав, посилаючись на брак коштів і погане здоров'я у мене не вростиніє, хвалився кожному. Насправді Липинський втратив віру в доцільність обраного шляху. Він прагнув затишку і спокою, дуже за власною сім'єю і часто повторював, що хотів би тільки одного – мати власний дім, потроху працювати коло землі і спостерігати, як виростають діти – Чекаленко запропонував йому стати головним редактором Ради. Але Липинський категорично відмовився. Редактор-католик підірве довіру до газети. Крім того, літературна праця дуже нервова, а у мене слабке здоров'я. Мене навіть визнали непридатним до війська. Викликали на управи до Ковеля, як прапорщика запасу. Потримали кілька днів і відпустили без жодних моїх на те старань. Значить, я дійсно хворий. В житті кожного чоловіка наступає момент, коли він прагне осідку. Весна таки неможлива цього року. Власне, думки про дядьків, хутір усе більше захоплювали його уяву. Липинський написав Казимирі, що їде до Рокицького допомогти із сівбою, на що вона, як завжди, промовчала». Зате Рокицький прийняв небожа з розпертими обіймами. «Мені здається, я вже готовий пустити коріння в своєму ґрунті», – сказав Липинський, без зайвих реверсів. Дядько, як з'ясувалося, вже давно готувався до цієї розмови і відразу видав готовий план. «Віддаю тобі рускалівські чагари. Бери, будуйся, господарюй. Я і мої люди допоможемо». Липинський прийняв пропозицію. Початок генерального будівництва призначався на осінь 1913-го, щоб Липинський встиг до того часу полагодити всі свої справи. З веденням дому Липинський хотів керувати особисто. Останніх місяців на це не вистачало. До Нового року у нову оселю мала переїхати родина. Окрилений Липинський вирушив до Кракова, готуючись до невеличкої розмови з дружиною. Та якраз повернулася з села, набрала у вазі, засмагла. Єва більше не плакала, тільки недовірливо глипала на незнайомого батька великими чорними очистками. «Бачиш, вона мене навіть не опознає, старжився Липинський. На мене подібна правда, мої очі, мій погляд. Я маю з тобою поговорити, Казимиру. Батьки більше не можуть нас утримувати. – Є спадок, «Ти знаєш, я говорив з Рокицьким. Він віддав мені частину землі. Чому ти мовчиш?» Липинський барвисто виклав дружині плав будівництва, показав готові креслення, вікна дому виходитимуть на південний захід, а там такі краєвиди. Бібліотеку треба буде перевести. Українські степи найгарніші в травні. Казимира уважно слухала. Розглядала креслення, але нічого не говорила. Липинський приречено споквовав свої особисті речі з наміром більше ніколи до Кракова не повертатися. Я писатиму, як ідуть роботи, а ви готуйтеся. Після різдва переїздити добре? Казимилра промовчала. Це вже пізніше з'ясувалось, що під час усіх цих розмов вона більше не сприймала чоловіка серйозно. Для неї він уже давно був утратив зв'язок з реальністю. Божевільні можуть говорити дуже переконливо, але її не проведеш. Казимила пройшлася з Липинським на двіреці, стояла на пероні, доки потяг не рушив. Дивилася чоловікові просто у вічі. І той не витримав. Розклав посеред собою книжки, які мав намір прочитати в довгій дорозі, і втупився в їхні палітурки. Його розум займали мрії про нове щасливе життя на своїй землі. Але, обпікаючи аж до нутрощів, Казимирин погляд прорікав, що ніякого щасливого життя не буде – Ніякої своєї землі, тільки самотність. Збільшиться в розмірах і заступить усі ці переживання. Казамерин погляд був твердим, як камінь. Це був докір Липинському. Його останній вирок. «Ти зрадив свою сім'ю», – говорив він. у нею заради нездійснених мрій. Політичні переконання ти поставив вище за любов до жінки і доньки. Чи ти взагалі колись любив щось інше, крім моторошного виплуту своєї уяви, країни якої немає?» «Їдь у свої дикі степи, нещаснику, будуй на простогоні свій дім, в ньому ніколи не пролунає дитячий сміх». У Увідчий Липинський виняв із внутрішньої кишені жакета годинник, але йому не вдавалося підрахувати, як довго ще триватимуть ці тортури. Одинока постать Казимири польсувала на пероні, нарешті потяг важко зрушив з місця. Одинока постать почала плавно віддалятись разом зі світом, який вона перетягнула на себе, наче ковдру. Тоді й блідою щукою Липинського скотилася одна велика гаряча сльоза. Назавжди, вбираючи в себе залишки цієї непристримної миті, її погляд, її докір, її несказані останні слова, Липинський змахнув сльозу, і вона розплалася на мільйони сонячних зайчиків. Глянув у вікно, щоб ще встигнути вхопити її образ, запам'ятати на всі прийдешні самотні роки сховати у найглибшому підвалі найпотаємніших спогадів і розглядати на великі свята, немов дорогоцінний скарб. Але місце одинокої постаті вже зайняли змійки Криївських вулиць. Швидко змінюючи одна одну, немов хизуючись перед тікачем, щоб той все-таки отямився і повернувся, Краків забрав у нього Казимиру. Чи може Липинський віддав її добровільно, Краків, вівтар його жертви, кладовище його любові? Коли місто залишилось позаду, Липинський полегшено зітхнув. А в Русланівських Чагарах усе від самого початку пішло не так. Осінь заповлався бути дощовою, і будівництво дому рухалось повільніше, ніж Липинський планував – Робітники трапилися ліниві, нечесні. Липинський дратувався. Врешті вирішив усі роботи взяти під власний контроль. У жовтні він зміг перебратися в готову частину будинку, бо залишати будову без догляду на ніч ставало небезпечно. Околицями бродили банди грабіжників. І Липинський їх дуже боявся. Одна така банда на покрову спалила найбільший дядьки у млин. Ще в іншому селі купка заможніх хуліганів убила стару селянку, попередньо страшенно з неї познущавшись. Вдень день Липинський працював. Уночі тримтів від страху. Грабежі, підпали, убивства. І то все не б для спорту, писав він до Києва. Сумно дивитися на наше... Зденаціонізоване село. Тепер я перебуваю в таких умовах, котрі виключають всяку можливість літературної праці. Доводиться заводити хазяйство в степу. Вони так і всі забули, що почуваю себе поза суспільством. Зносини зі світом не маю ніяких. Навіть раду мені перестали присилати, хоча я й просив, боявся, мабуть, що не заплачу, хоча досі платив якнайакуратніше». «Прибула моя бібліотека, тож зможу щось писати. Не вважай те, що хизуюся, але це найбільша в Україні бібліотека з питань історії та соціології». Одного разу грабіжники прийшли й до Липинського. Була глупа ніч. Він почув перешіптування під вікнами, або вже давно спав дуже чутливо. Але не зміг поворухнутись. Страх паралізував Липинського. Він знав, що ніяк не зможе себе захистити». Перешіптування стихли, тоді почулися репіння вхідних дверей, ніби хтось усієї сили на них надавлює. Липинський спершу вирішив бігти на кухню, шукати ножа, але відмовився від цієї затії, бо нікого проштрикнути ним не зміг би. Холодний Піт вкрив усе його тіло. Він лежав у ліжку, не рухаючись. «Ось чим закінчується твоя любов до української землі», – думав. «Приріжуть у ліжку, як порося. А ти навіть не здатний вчинити опір». Тоді біля входу затихло, ніби дверям дали спокій. Почулося коротке, безсловесне вовтузіння, і врешті хрипкий чоловічий голос сказав. «А що ви тут забули, хлопці?» Хлопці, очевидно, не могли відповісти, тільки мугикнули щось неясне, благальне. Липинський підвівся з ліжка, накинув халат і тихо підкрався до дверей, дорогою все-таки, прихопивши з кухні ножа, голос знову заговорив. Передайте своїм, що цей пан має цілодобову охорону. Ще раз хтось потикнеться, залишитись без голови. Зрозуміли мене, хлопці? Зрозуміли. І помиловані хлопці, чим душ кинулися навтьоки. Липинський добре чує, як віддаляють їхні кроки. Тоді лише наважився відчинити двері. На порозі стояв старий, сивий дід з густою, з кучерявльною бородою. Дід широко усміхався Липинською, стискаючи в руках старенький багнат. «Негідники потурбували вас, дорогий пане. Ви вибачте, що ми такі негостинні. Багато голоти розвелось навкруги. Дуків дуже тепер не люблять. Борода у діда росла не донизу, як то зазвичай буває, а стерчала на всі біч, збільшуючи голову на невеличкому тілі у кілька разів. Таким дід був схожий на білого лева. «Мене прозивають занудою. Звати Левко. Якщо хочете, можу вам допомогти в охороні маєтку. Тепер без охорони нікуди». «І ніж не допоможе?» Лепинський спам'ята,